Saamme kiittää Herraa ja kiittää Pirjoa tästä mahtavasta sanasta, joka meidän rohkaisi, vahvisti rakensi, kehotti ja kaikin puolin saako se jäädä tekemään työtä meidän sydämiimme ja siellä jalostumaan pääomaksi. Me elämme aikaa, jossa me todella odotamme Jeesuksen paluuta. Olkoon se niin terävänä ja selvänä kaikilla meillä tässäkin hetkessä. Näin saamme myöskin jättää Pirion esirukouksiin edelleen meidän sydämillemme ja kannattaa häntä jälleen, kun hän palaa sinne Japaniin ja työkentälle. Kiitokset Pirjo tästä vierailusta meidän keskellämme ja meillä on ollut ilo kuulla näitä rohkaisevia ajatuksia sieltä Japanin kentältä.